Entzun testua. Bueno, nik esango eh, nuke eh, ez tabaiatu garteguna da haber erriepai meiarekin adoz gauden edo eta ez gauden adoz. Erriepai meia bai, agar erriepai meia ez. Bueno, Lehenik eta bain eh, konzeptu afinkatu gartegu da. Zer da erriepai meia? O sea, eskotan batek irudipena dauka komunikabide bidez, eh, kalean entzunda eta bar, erriepai eh, meiari esaten zailola ez ez, baina erriepai mei konzeptua bera zer den ondo jakin gabe. Hau da, erri epaimaiak zer da? Erri epaimaiak da, demagune delituak gipuzkoan gertatzen dela eta delitu hori ilketa balela. Jasminen kasua bera, ez? Jasminen kasuan, bueno, entzulek ere badakite e, genero indarkeriakin inotunan izan zaga, baina, bueno, ilketa bezala epaitzen ari da. Bueno, zer egiten da? Hau, juradoak epaitzen da. Juradoa nola osatzen da? Juradoa osatzen da. Delituak gertatu den probintziako bederatzi iritar hartuta. Bederatzi iritar hauek ez dute zuzemi delibruzko ezagutzalik lehenengo puntua orduan, behin hori argitut da hau da, delitoa bertatu da provintzia batean, provintzia hortako beratzi e, irita ditugu juradoko kide gisa hau da beste galdera bat, juradoa edo kasutan eralitzen da ez, juradoa noiz eralitzen den konstituzioak berak bideratzen du konstituzioko eun daugita usgarren artikuluak e, erriepainai konzeptua aurreigusten du iritarrek handi, justizia administrazioan parte hartzeko modu bezala, eta mugatzen du Delitu penaletara. Ilketa, ere ilketa, baita ere funtzionarien kasu batzuk, e, baita ere ingurugiro kasu batzuk, baina mugatzen du oso delitu konkretuetara. Orduan, behin finkatuta, beratzi bitarriti gula, zuzen bideaz ezagutza ikestutenak, delitu penal zehatz batzuk epaitzeko, zer gertatzen da. Juradoak zer harakea du. Juradoa joaten da epaiketara. Entzuten ditu, akusatuak eta bar. Eta azkenean zer egiten du. Magistratua pasatzen dio kuestionario bat. hainbat galderekin, galdetegi bat pasatzen dio. Eta juradoak egiten duena da, kaldera horien inguruan erantzun. Laburtuz, juradoak egiten du, egitate hori, ez da den egitatea, bete da edo ez da bete. Eta egitate hori, bete baldin bada, epaitzen ari garen pertsona edo pertsona mutzauek, erruunak dira edo tarrugabeak dira. Baina kalifikazio juridikoa, zigorraren ezarpena. Eta bar, hori magistratuak egiten du, berediktu hori onarritzat hartuz. Baina juraduaren papera mugatzen da, egitateak bete hote diren edoez zehaztera eta egitateak bete baldin badira epaitzen den pertsona hori errun edo erugabe den definitzera, baina kalifikazio juridikoa teknizismo, zu, zuzen bide teknizismo hori hori magistratuak egiten du, ez jura da Bueno, nik esango eh, nuke ez da behar dugu nada haber erriepai maiaarekin ados gauden edo eta ez gauden ados, hau da, erriepai bai agar erriepai ez, bueno, lehenik eta bain eh, konzeptu da zinkatu behar da, zer da erriepai maia? Eta batek irudipena dauka, komunikabide bidez, e, kalean entzunda, eta bar, erri epaimaiari esaten zailola ezetz, baina erri epaimai kontzeptua bera zer den ondo jakin gabe. Hau da, erri epaimaiak zer da, erri epaimaiak da, demagune delituak gipuzkoan gertatzen dela, eta delitu hori hilketa badela, jasminen kasua bera ez, jasminen kasuan, bueno, entzulek ere badakite, E, genero indarke diagin notura izan zaga, baina bueno, ilketa bezala epaitzen ari da, bueno, zer egiten da hau juradoak epaitzen du. juradoa nola osatzen da juradoa osatzen da delitua gertatu den provintziako bederatzi hiritar hartuta. bederatzi hiritar hauek ez dute zuzen mideri bluzko ezagutzalik denego puntua orduan, behin hori argituta hau da, delitua gertatu da provintzia batean provintzia hortako bederatzi iritar, e, iritar ditugu juradoko kide gisa hau da beste galdera bat. juradoa edo sinkasutan ereitzen da ez. Juradoa noiz ereitzen den konstituzioak berak bideratzen du. Konstituzioko 125. artikuluak eh herriepaimai kontzeptua aurre ikusten du biritarrek justizia administrazion parte hartzeko modu bezala eta mugatzen du delitu penaletara. Ilketa ere ilketa baita ere funtzionarien kasu batzuk, e, baita ere inguru giro kasu batzuk, baina mugatzen du oso delitu konkretuetara. Ordun Behin finkatuta, beratzi bitarriti gula, zuzen bideaz ezagutza ikestutenak, delitu penal zehatz batzuk epaitzeko zer gertatzen da. Juradoak zer harak du, juradoa joaten da paiketara, entzuten ditu akusatuak eta bar, eta azkenean zer egiten du. Magistratua pasatzen dio kuestionario bat, hainbat galderekin, galdetegi bat pasatzen dio, eta juradoak egiten duena, galdera horien inguruan erantzun. Laburtuz, juradoak egiten du, egitate hori, ez tabaida gehiden egitatea, bete da edo ez da bete. Eta egitate hori bete baldin bada, epaitzen ari garen pertsona edo pertsona mutzauek errunak dira edo tarrugabeak dira. baino kalifikazio juridikoa, zigorraren ezarpena, eta bar hori magistratuak egiten du, berediktu hori onarritzat hartuz. Baina juraduanen papera mugatzen da, egitateak bete otediren edoez zehaztera, eta egitateak bete baldin badira, epaitzen den pertsona hori errun edo darugabearen definitzera, baino kalifikazio juridikoa. Teknizismo su zu zenbi teknizismori hori, hori magistratuak egiten du, ez jura da. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzuntestua ba, Izan ere, norka estu inoiz e, aletra bat marraztu, ezta? Eta norka estu noizbait errebeldia kenu intimoago edo publikoagoan izki hori xebera zirkulu batez inguratu Anarkistek erabiltzen duten abildua, abildu beltza, e, interneteko araikin ezna ba, hori da ziurrenik e, pentsaira bat laburbiltzeko erabili diren simboloen artean arrakasta sozial handiena lortu duena. Bartelonako virus argitaletxeak liburu atera berri du zeinu horren historia kontatuz, eta baditu zenbait alderdi kurioso. Aztekon ikusten nuen aspaldiko sinboloa zela. Ezta gizargatik 19garren mendean edo kokatzen zuen Bakunin eta Marx e, bizarra bizarraren kontra eztabaidatzen da aritzen ziren garaian. Eta liburu honi esker, A historias y resultados imprevistos de un símbolo, ba, liburu hori eskar jakin dut ezets, askoz gazteagoa dela. Mila 1974an gaude. Parisko gazte libertarioak taldeak mugimendu anarkista osoari proposamena luzatu dio simbolo berri bat erabiltzen hastea margotzeko erraza eta polizia iritsi aurretik edozein norma protestan jartzeko modukoa. Etzuen onarper handirik izan hasieran, anarkista askoak uste zuten simboloaren bertute nagusia uraxe berazuela akatze handiena. Hain erraz marrazten den zerbait bat ere problemarik gabe erabil dezakete anarkismoaren etsai erragalduek ere, mugimenduaren izena zikintzeko. Bi urtez beraz tiraderan egongo da Baina, agertuko bada, agertuko da. Milango joventu libertaria taldearen paskin eta lehenbizi eta modu masiboan mila bederatzi dugun eta iurro bederatzetik aurrera, Giusepe Pinelliren iren funeralean. Esan behar da, militante anarkista hura komisaldegi bateko leiotik erori zela komatxo artean erori, eta gertakariak Dario Foren anarkista baten ezusteko eriotza teatro lana ere inspiratu zuela. Hortik bueno, aurrerako historia ezagunagoa da, mila bederatziloen eta iruroita marrekoa markadan, punkiek estetika informalago emango diote, arropatan ere erabiltzen hasiko dira, eta eztu denbora asko beharko kontsumo produktu bihurtzeko. Eduki, eduki zuztu nahiko dute, baita egin batean lortuko ere. Besteak beste hor dago ba, Eastpak motxila enpresak ba, marka erregistratu zuen momentua ez. E Orduan, ba, bueno, abildu beltza kontsumorako produktu bihurtuko da eta anarko dolarrak barra-barra irabaziko dituzte batzueko renkontura. Paradoxean diada beraz anarkisten simbolaren historia. Erakusten du nola sistemak badakien bere kontrako zeinuak ere aldeko bihurtzen. Formetan iraultzale, oinarrietan kapitalaren morroi. Ba izan ere norka estu inoiz e, a letra bat marraztu ezta? Eta norka estu noizpait errebeldia eh, kenu intimoago edo publikoagoan izki hori sebera zirkulu batez inguratu. Eh, Anarkistek erabiltzen duten abildua, abildu beltza, eh, interneteko arekin eznazteko, ba, hori da ziurrenik eh, pentsaira bat laburbiltzeko erabili diren simboloen artean arrakasta sozial handiena lortu duena. Bartelonako virus argitaletxeak liburu atera berri du zeinu horren historia kontatuz. Eta baditu zenbait alderdi kurioso. Aztekon ikusten nuen aspaldiko simboloa zela. Ez takitzergatik emeretzi garremendean edo kokatzen nuen. Bakunin eta Marx e, bizarra bizarraren kontra eztabaidatzen aritzen ziren garaian. Eta liburu honi esker, a, historiasi resultados imprevistos de un simbolo, ba, liburu hori esker jakin dutez ez askoz gazteagoa dela. Mila beratzi eta iruro egite gaude. Parisko gazte libertarioak taldeak mugimendu anarkista osoari proposamena luzatu dio.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 Baina, agertuko bada, agertuko da. Milango joventu libertaria taldearen paskin eta lehenbizi eta modu masiboan mila bederatzi dugun eta iurogeita bederatzetik aurrera, Giusepe Pineliren funeralean. Esan behar da, mila itante komisaldegi bateko leiotik erori zela komatxo artean erori, eta gertakariak Dario Foren anarkista baten ezusteko eriotza teatro lana ere ispiratu zuela. Hortik bueno, aurrerako historia ezagunagoa da, mila bederatzilun da, eta iruroi tamarrekoa markadan, punkiek estetika informalagoa emango diote, arropatan ere erabiltzen hasiko dira, eta ez du denbora asko beharko kontsumo produktu bihurtzeko. Eduki zuztu nahiko dute, baita egin batean lortuko ere. Besteak beste hor dago ba, Eastpak motxila enpresak ba, marka erregistratu zuen momentua ez. Yeah. Orduan, ba, bueno, abildu beltza kontsumorako produktu bihurtuko da eta anarko dolarrak barra-barra irabaziko dituzte batzueko kontura. Paradoxe handia da beraz anarkisten simbolaren historia. Erakusten du nola sistemak badakien bere kontrako zeinua gere aldeko bihurtzen. Formetan iraultzale, oinarrietan kapitalaren morroi. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua Twitterren gaur jatzekoit dira Euskarazko bertsioa gauza kongi Twitter euskaraz erabilia izango dugu gaurtik aurrera. Landerarbellaitz argiako kazetaria eta euskal Twitteroak aixo egunon. Uron. Bueno, gaurko iragarri dute, baina oraindik momentuz bahinza testugu Euskarazko Twitterra. Ez haaindik ez dago. Berez esan zuten gaur jarriko dutela, beraz imaginatzen dut jarriko dutela? baina agian Ameriketako orduan eguna luzea da. Hori da arratsaldean igual. Beraz, eh, izan daiteke geroxiago. Zu horren esperoan zaude hartuta sartu Twitterren gaur? Ez, ez natu naiz eta zuzenean honi datorri naiz. Baina gozaltzenain nintzela begiratu dut bat badare izan ka sartzeko. Baina, bueno, gero arratsaldean igual sartu naiz pare bat aliz ikusteko. Bueno, Sareko Euskal Komunitate arduratu da Twitter euskaratzeaz. Kontatuko iguzu prozesua nolakoa izan den? Bai. E, bueno, guztia gian duela urte terdi edo izan, gara hartan Katalanek, e, gara jartan Twitter zei hizkuntzatan zegon, eta Katalanek bat zera denbora bat kampainia batiten ba, Katalanez edo jarri nahi zutela. Eta Twitterretik ofizialki erantzun zieten, ba entzuna, entzun zietela Katalanei, eta urren izango zirela. Beraz, bauen honik, e, bi aldiz pentsatu gabe, pues, beraien kampainia kopiatu non, eta Euskal herrira ekarri nuen eta onea hemen oinarritu, eta gero ja pues, komunidadearen kontu bat izan da. Atxiki ematea eta beste kanpainaren bat ere eginda, eta azkenean ba, kontua izan da Twitterrako hauei jakenaraztea badagoela munduan leku bat Bas Country, daituko diotena behaileak existitzen dela eta bertako jendeak Beren hizkuntza naidula erabilires nau. Eta Twitterreko hartura dunen jarrera ona izan da? Bai, bai. Urteta pikon azkenean euskaraz jartzea lortua badegu, ba ez degu, ba, ez giek jartutako. Twitterren gaur jartzeko agait dira euskarazko bertsioa. Gauza kongi, Twitter Euskaraz erabilia al izango dugu gaurtik aurrera. Lander Arbelait, Argiako kazetaria eta euskal twitteroak aixo egunon. Onon. Bueno, gaurko iragarri dute Baina oraindik momentuz baintzat ez du euskarazko Twitterra. Ez, orain ez dago. Berez esan zuten gaur jarriko dutela, beraz, imaginatzen dut jarriko dutela, baina gian Ameriketako orduan. Eguna luzea da. Hori da, ratxaldian igual. Beraz, eh, izan daiteke gero xago. Zu horren esperu zaude sartu eta sartu tuiterren gaur? Ez, ez natu naiz eta zuzenean hori naiz. Baina gozaltzen nain nintzela behiratu dut, bazpadare, hemen izan kasartzeko. <laughs> Baina, bueno, gero harratxaldean igual sartuko pare bat aldiz ikusteko. Bueno, sareko euskal Komunitate arduratu da, Twitter euskaratzeaz. Kontatuko iguzu prozesuan olakoa izan den? Bai, e, bueno, guztia gian duela urte terdi edoaz izan. Gara jartan, Katalanek, e, gara jartan Twitter sei ze hizkuntzatan zegon, Eta Katalanek bat zera denbora bat, kanpaina bat iten ba, Katalanez edo jarri nahi zutela. Eta Twitterretik ofizialki erantzun zieten, ba, entzuna, entzun zietela, katalanei, eta urren izango zirela. Beraz, ba, bueno, nik e, bi aldiz pentsatu gabe, pues, beraien kanpaina kopiatu non, eta euskal herrira ekarri nun, eta honea, hemen oinarritu, eta gero ja, pues, komunidadearen kontu bat izan da. Atxikipenak ematea, eta beste kanpainaren bat ere... Egin da eta azkenean ba, kontua izan da Twitterreko hauei jaienrazztea badagola munduan leku bat bakauntri deituko diotena behaek existitzen dela, tab bertako jendeak bere hizkuntza nahila erabilitres nau. Eta Twitterreko hartura dunen jarrera ona izan da? Bai, Bai, urteta pikon azkenean euskaraz jartzea lortua bat degu, ez dugu, ez geak jatuko. Amaitu da entzungaia. gaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.